«Джигун!» – як думає про мене той білоруський сябр майор Савич. «Нащо ти на Савича отак?» – зауважу Галка. «А чого ж у нього, коли дивиться на мене?» Губи розпливаються на все обличчя, мовляв, «Я знаю все». «Те ж мені Жанна Маре?» «Обманюєш, Ваню». Пригостить тебе, Савич, такою закусочкою, як оселечик, і ти забудеш усе, і погодишся знову десантуватися в пащу пантери, насмішкуватим голосом мовив Кудрявий. Не завадило б і оселечика до картопельки гаряченької, прицмукнув губами Іван, колись та покуштуємо. «А я всю блокаду марив пшоняною кашею», – признався Галка, цокаючи зубами. «Думаю, закінчиться війна, куплю цілий клонок пшона». Захотів поїсти, насипав у казанок і варив собі кашу. А запах такий, що нізди так і рухаються, мов радіолокатори. Поїв собі знову за роботу. «Бачу, що ти вже запрацювався», – пожартував Іван. «Візьми ось кінець шарфа, прикрий обличчя. Колись мої Каті поквалися, що її шарф рятував твоє обличчя від морозу». «Нам був пітер дістатись. Всі разом пішли б у гості до Каті». Галка затолив губи шарфом, що пахнув тютюном і димом а коли Іван уперше приніс пах квітами, вивітрився запах парфумів. «Та не вивітриться з нашої душі почуття кохання навіть на цій тяжкій війні», – подумав Галка. Іван таки любить Катю. «А мені ось тепер все, – вважається яблуня, що шелестіла пожовклим листям, – в останню ніч перед від'їздом на Балтику Зінене обличчя Очі, у яких віддзеркалювались золоті вогники ясного місяця Дивно Дуже часто кожен із нас Думає про час, коли його найвища мрія Такі здійсниться Та коли то буде? Адже наші війська не дійшли ще й до Пскова. Кудрявий короб гуманіли з мешканцями землянки. На залізній грубці закипав чай. Парашутисти віддали дітям свої останні чотири банки консервованого молока, Поділилася цукром. У землянці ніби запахло літом. Перечасно посивіла жінка, у неї двоє п'ятирічних діток, пекла млинці. Млинці тут же з гарячої сковороди хапала малеча, дмухаючи на пальці, вмакала у миску з густим як мед консервованим молоком і з вдячністю дивилась великими оченятами на дядів, які дали їм смачний білий мед. Іван, Орел і Галка розігріли душу чаєм, покуштували млинців і картопляників, спечених біженцем дідусем. У них є сухарі до чаю. «Беріть, беріть сухарі!» запрошував і Кудрявий, висипавши з речового мішка весь свій пайок. Вечеря вийшла на славу. Люди весь час допитувались, коли ж прийдуть наші. У кутку на нарах, яка жінка заспівала. На позицію дівшка проважала бойца. Галка здригнувся. Звідки ця мелодія тут, у ворожому тилу? Невже? посміхнувся. «Я ж тільки один раз проспівав її партизанам. Як усе таки здорово бути поетом і композитором,